Зараз ми теж продовжимо, можемо відкрити першу книгу царів, третій розділ російської, це третє царство, але теж третій розділ. Ви зустрічали в російськомовній, україномовній біблії різну нумерацію розділів, або навіть віршів? Таке трапляється. Перша царів, так і третій розділ. Ми читали про те, як Соломон просив у Господа мудрості. І мудрості він просив з конкретної причини, для конкретної мети. Не просто Господи, ну дай мені бути розумнішим, ніж інші. І нехай ті інші це бачать і заздрять, і, короче, мучаються від того. Ні, Соломон просив з дуже конкретної причини. В 9 вірші ми це читаємо. Він говорить, дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розпізняти добро, добро від злого, бо ти потрапиш керувати цим великим народом і народом твоїм. Соломон розумів своє призначення, свою ціль життя, те, на що він покликав своє помазання, ту справу, яку Бог хоче через нього робити. В його ситуації, в його випадку, це була глобальна велика річ вести за собою народ ізраїльський, як цар ізраїлів. Він розумів цю серйозну справу. І ви можете думати, ну, я от сижу тут на цьому синенькому стільці, і я не покликаний вести за собою народ Ізраїлів. То буду просто жити, як всі інші. Не думайте так. Є якась справа, на яку ви покликані, на яку у вас теж є, теж є Божий план, і теж є його помазання, його наміри зробити через вас цю справу. Якщо ви хочете її робити, і робити її Божим шляхом, і по Божому, моліться про ту мудрість, про яку молився Соломон. І моліться саме, щоб Господь дав мудрість не просто, щоб ви відрізнялись від всіх тих інших, хто не мудрі, а щоб ви виконали те, що Бог хоче виконати через вас. І щоб в тому він прославився врешті-решт. Соломон хотів мудро судити народ Божий, вести за собою народ Божий, розпізнавати Божі наміри для людей навколо і бути, не знаю, каналом, бути інструментом, щоб Бог використовував його, тому, щоб підтримати людей. Таке ставлення Богові сподобалось. В 10-му вірші написано, «І була та річ приємна в Господніх очах, що Соломон просив оцю річ». І ніби непомітний вірш. Ну, понятно, Соломон зробив правильно і... Але я думаю, оце... Цей вірш, ця істина, щоб Богові було це приємно, дуже важлива. Ем, можуть бути наші якісь прохання, які Богові неприємні. Про щось ми просимо, а йому це ну, неприємно. Це не співпадає з його досконалою волею. Це не є його намірами. В його характері цього немає, в його бажанні це не передбачено. Одної жіночки, я вам вже розповідав, напевно, цю історію, була дитинка маленька, і вона в день спала, років 12 дитинці. І, і там якісь люди працювали, сусіди робили ремонт, і ця жіночка молилась, «Господи, нехай їх цим перфоратором повбиває! І нехай їх там током, там, і все таке, і 220, і 380, і що...» і... Я не думаю, що то Божий план тих робітників нещасних повбивати тим перфоратором. Вони мають зробити ремонт. Дитинка має поспати, що жіноці робити? Ну, складна ситуація, але, в принципі, преодолімає. Наші молитви, наші бажання можуть бути запросто не частиною Божого плану. В посланній до Якова він пише, що ви молитесь, але не отримуєте, бо... Не на добро молитесь. Ви молитесь, можливо, у свій егоїзм, просите про це, щиро, навіть там якось аргументуєте Богові. Ви чули про людей, які розповідають Богові про їхню життєву ситуацію? Боже, ти все знаєш, все бачиш, але ж подивись, у мене от те, і такий перелік довго. Чули ви такі молитви людей? Бог знає досконало, що відбувається. Я думаю, безпрограшний варіант це молитися про виконання волі Божої. Просити у Бога те, що Він сам бажає мені дати. А так ніби логічно так, а для чого тоді просити? Він же ніби все знає і так все це дасть. І... Навіщо? Це показує, що я погоджуюсь з Ним. Показує Йому і мені самому, і навіть церкві, і людям навколо, і навіть невіруючим, що я згоден з усім тим, що Бог хоче мені дати. Я підкоряюся під його волю. Я погоджуюсь з тим, я приймаю це, вірячи, що це найкраще для мене. У Соломона так відбулося. Була ця річ приємна Господь, в Господніх очах, що Соломон просив цю річ. І одинадцятий вірш. І сказав Бог до нього за те, що просив ти цю річ, а не попросив для себе довгих днів та багатства, і не просив душ ворогів своїх, і не просив, а просив собі розуму, щоб уміти судити то ось зроблю я за словом твоїм, і ось даю тобі серце мудре та розумне, так, що такого, як ти, не, буде, не було перед тобою і не встане такий, як ти, по тобі. І 13-й вірш, а також те, чого не просив ти, я даю тобі і багатство, і славу, таку, що такого, як ти, не було перед тобою, не буде нікого серед царів, усе життя твоє. А якщо ти ходитимеш моїми дорогами і дотримуватимеш «Постанови мої і заповіді мої, як ходив був твій батько Давид, то продовжаться дні твої». Цікаво? Бог дав Соломонові те, чого він і не просив. Те, про що він не упомянув в своєму переліку. Те, що просив Соломон, це мудрість виконати волю його. Господи, дай мені це. І разом з тим, Бог сказав, за те, що ти просив саме того, що входить в мій план, я тобі дам все інше. Напомню твоє життя повністю, великими благословіннями. І це хороший приклад для нас. Шукати волі Божої і молитися по волі Божій. Звідки я можу знати, що Бог від мене хоче? Звідки я можу знати Його намір, Його план? Слова Божого. Перш за все, це з Біблії. Тут дуже чітко можна побачити характер Божий. Його намір, Його бажання в моє життя, в життя людей навколо, в мою сім'ю – його плани для церкви моєї, частиною якою я є, плани для мого народу, для Всесвіту в цілому. Його наміри тут є. Безумовно, я можу теж розпізнавати його бажання для мене через особисті стосунки з ним, через те, коли я живу і ходжу шляхами його, і намагаюся дотримувати постанов його. І те, що зробив Соломон, він просто просив виконувати волю Божу, і Бог дав йому все, все необхідне. І одразу був результат цієї молитви. В 15-м вірші написано, що «Прикинувся Соломон, аж ось це був сон. І війшов він до Єрусалиму, та й став перед ковчегом Господнього заповіту. І приніс ціло палення. І вчинив жертви мирні. І зробив він гостину для всіх своїх слуг». Якось вже почала працювати в Соломонові ця Божа справа. Він мав оцю мудрість. Перш за все, що як це проявилося, він був в поклонінні Богу. Початок мудрості – це страх Божий. Страх перед Богом. У Соломона так і почалося. Він просив мудрості, на ранок він встав і мав в серці своєму бажання поклонятися Богу. благоговіння перед Богом. Він забажав чинити жертви мирні. Забажав примиритися і очиститися від гріхів своїх. Приніс цілопалення в потрібному місці перед Ковчегом завітом. І теж ще що він зробив, чому теж була дія Божа в його серці, це він благословив людей навколо. Написано, що він зробив гостину для своїх слуг. Він бажав благословляти людей навколо. Він мав благоговіння перед Богом, який дає все, і він бажав бути тим каналом, через який Бог дає іншим. Це дуже класний принцип. І одразу в друга частина третього розділу, ми бачимо такий практичний приклад застосування мудрості Соломона. Така непроста життєва ситуація, дві жінки ділили дитину. І Соломон сказав, ну візьміть цю дитину, розрубайте на двоє і поділіть між ними. І одна жіночка сказала, так, так, давайте, рубайте мені мою половину, в звісті. А інша сказала, ні, віддайте їй, хай буде їй, це... Хай дитина залишиться живою. І, безумовно, легко розпізнати нам зараз, знаючи цю історію, легко розпізнати, чия ж то дитина. І Соломон сказав, віддайте ті, які залишили дитину живою. Приклад мудрості, насправді, ми бачимо, що це такий одразу божий результат був в житті Соломона. 28-й вірш 3-го розділу. «І почув увесь Єрусалим про той суд» що цар розсудив. І стали боятися царя, бо бачили, що в ньому Божа мудрість, щоб чинити суд. У людей навколо з'явилась повага до Соломона. Вони побачили, що він, можливо, нестандартно підходить до якихось життєвих ситуацій, але це Божа мудрість. Вони побачили в цьому руку Божу. Вони зрозуміли, що то Господь з ним. Четвертий розділ – це перелік провідників Соломона, людей, які були поруч з ним. Людей, що служили йому і підтримували його. Зазвичай до виконання своїх задумів Бог кличе того, хто відгукнеться вірою, відгукнеться на його заклик. Через все писання ми бачимо цей принцип, що Господь кличе людей. Він Говорить, хто піде для мене, хто зробить цю справу, хто небайдужий. Він працює Духом Святим в серцях людей, готує людей до сприйняття Божих намірів, і коли людина говорить, я хочу це спробувати. Коли якась група людей говорить, я хочу спробувати служити Богові. Коли ми, як церква, готові... Серйозна справа, знаєте, прийти на 9 годин в неділю. Якщо в нас є ця готовність, ну, це ніхіла, звісно. Що не сказали, зачтеться. Насправді, коли група людей відкриті, готові зробити крок віри і сказати, ну, Побачимо, що Бог з цього зробить. Раніше, коли я чув цей вислів, мене якось трошки... <смір> ну, я прагматик, можна, да? практик. Тобто, хорошо, що це така за формулювання? Побачимо, що Бог з цього зробить. Але ні теологічно, ні, ні логіки, ні якоїсь, якої наперекір, я не знаходжу. Насправді, можна щось спробувати, почати, Чинити якийсь крок, якийсь вчинок і чекати, що Бог зробить. Це дуже, зараз мені здається, дуже логічним. І це може бути як в житті особисто нашому якісь наміри виконувати, якісь вчинки і побачити, як Бог поведе, що зробить він. І це дуже чітко показує довіру йому. Я не знаю, як все це буде, мені невідомо, але я відчуваю, що я можу спробувати ось що. І я це роблю. Мене запитають, що далі? Хорошо, ти це зробиш, а що буде далі? Я не знаю, що буде далі. Довіряю Богові, побачимо, що він з цього зробить. Він Бог живий, діяльний, він точно може. І тут є певний ризик, а що, якщо він нічого не зробить? Ну, знаєте, що тоді буде? Він зробить щось інше всього всього. Він не зробить те, що нам здавалось, він повинен зробити, але він однозначно щось чинить. Він живий Бог. Ви можете зараз... Давайте так експеримент зробимо. Давайте припинимо думати. На трошки. Давайте. На дві секунди. У вас вийшло? Ні, звісно, не вийшло. Ви думали про те, чи думаєте ви, да? <на> да. А я думав теж про те, чи думаєте ви. Та що, я припинив тоді? Ні, я ж думав. Так і Бог. Він живий Бог. Він не може не чинити, не діяти, не робити свою роботу. Він точно щось зробить. Проблема в тому, що у нас бувають свої уяви про те, що саме він повинен зробити. І як це буде виглядати. Ну, то як кажуть наші проблеми. Він не зобов'язаний робити так, як нам здається, це повинно робити. Він може зробити по-своєму. Тому, коли ми робимо крок віри, це крок віри, і ми хочемо бачити і дивитися, що Бог чинить. Так от, коли Господь кличе людей, які готові так мислити, готові зробити цей крок віри, Він починає їх використовувати. І зазвичай, далі Бог оточує таку людину вірними людьми, які будуть підтримувати руки цієї людини, які будуть служити, Богові тим, що вони навколо цієї людини. Так в житті Соломона були. Четвертий розділ, перелік цих людей, описуються ці люди. 20-й вірш написано, що Юда та Ізраїль були численні, як пісок, що над море, щодо многоти. Вони їли і пили, та тішилися. Мені так подобається цей вірш. Чим займалися ці люди? Їх було багато численні і просто жили для слави Божої. В книзі Дії написано, що церква була в повазі у оточуючих людей, у народу. Просто спостерігали за цією групою людей і казали, ну знаєте, класно смотряться, все добре в них, міцні сім'ї, правильно виховують дітей, працюють, навчаються, будують доми, знаєте, просто красиво живуть. Не в смислі шикарно, а в смислі якось правильно, плідно, надійно, на правильному фундаменті. Іноді невіруючі думають, ну що там таке? Чому вас там такому в вашій секті навчили, що ви тепер так от, типу, правильно живете? Слово Боже, ось є фундамент, дух його. Просто ходити, догоджати йому. Він сам, Ісус Христос, сам є основою для життя нашого. Ці люди так само були численні. І вони жили, їли, пили і тішилися. Ви пригадуєте уривок, восьмий розділ книзі Неємії, коли люди почали читати Слово Боже, почали читати Закон, і читаючи вони наситились, і тоді священники, левіти, говорять їм, ви зараз нагодовані самі, ідіть, і годуйте інших. Ви... Насичені словом ви можете роздавати іншим, ви можете ділитися поживою з тими іншими, хто цього не має. Я думаю, ми як церква добре насичені словом. Діліться з іншими. Нехай про нас скажуть, що ми їмо, п'ємо і тішимося, і здатні потішати інших, здатні підтримати інших. Це добре, це дуже правильно. П'ятий розділ, такий спокійне царювання царя Соломона. Прекрасний період в житті історії єврейського народу. І з цього дуже логічно виходить те, що в серці Соломона є поклоніння Богові і бажання побудувати храм Божий. Я думаю, все це виходить з того, що Бог благословив Соломона, Бог благословив весь народ. Дуже логічно якось, як одна з форм, один з актів поклоніння Господові – це побудувати дім Божий, побудувати храм. І це те, що Соломон мав на серці своєму. І це було волею Бога для нього, для одна з причин і мети його правління. В 15-му вірші описано, що Хірам – цар Тіру, друг Давида. Він виявив бажання продовжувати товаришувати вже з сином Давида, з Соломоном. І він забажав підтримати Ресурсами, ми так сказали зараз, да? надіслати там матеріал для побудови храму. І в 21-му вірші написано: І сталося, як почув хірам Соломонові слова, то дуже зрадів та й сказав: Благословенний Господь сьогодні, що дав Давидові мудрого сина над цим великим народом. Отакий От висновок дружніх сусідів був щодо рішення і бажання Соломона побудувати храм. Вони сказали, що це воля Божа, і ми хочемо підтримати, ми, хочемо, ми віримо в цю справу, що це прославить Бога. І відтоді почався такий великий проєкт побудови храму для Бога Живого, Бога Ізраїля. Шостий розділ – це описання будівлі і процесу побудови, опис цієї величної споруди. Насправді, перечитайте, прохання вам, Перечитайте цей розділ, побачте, наскільки, е, наскільки велика велич, наскільки велична ця споруда храм, який побудував Соломон для Господа. І наскільки там приділена увага різним деталям, тим, що ми б, можливо, і не помітили б. Я не знаю, архітектори, де Оксана Діченко, і та, о, дитячому, будують там... Насправді, дуже помітно такі якісь нюанси, які видно, що це як не просто давайте зробимо там, зручне для нас, людей, споруду, здання і будемо радіти, що ми все це зробили. Це як поклоніння Богові. Сам цей проєкт, сама ця, всі ці деталі, опис цих деталей і їхне виконання. Насправді, щоб побачити благоговіння людей, ізраїльського народу. Перед Богом можна побачити, як будувався цей храм, наскільки віддано. І сім років було витрачено на побудову цього храму. Сьомий розділ дає нам, продовжує описувати прикраси храму, описувати те, що ми б зараз назвали еквіпмент Божого дому, якісь обладнання і все те, що там було розміщено, і також про описання побудови дома для царя Соломона. Це теж велична споруда поруч. Восьмий розділ відбувається відкриття храму і перенесення кавчегу заповіту. І відбувається те, на чому ми трошки зупинимо більшу увагу. Ми б сказали зараз офіційна промова царя Соломона на відкритті храму. Але насправді це молитва, це поклоніння царя Ізраїлова і молитва його за народ, за взагалі, поклоніння Богові, перш за все. Давайте прочитаємо в 8 розділі з 1 по 9 вірш. Тоді Соломон зібрав усіх ізраїлевих старших та голів племен, керівників батьківських домів, ізраїлевих синів до царя Соломона, до Єрусалиму, щоб перенести ковчег Господнього заповіту з Давидового міста в Оносіону. І зібрали зібрання до царя Соломона всі ізраїльтяни в свято, свято в місяці Етанім, він місяць сьомий. І поприходили всі ізраїльові старші, а священники понесли ковчега. І понесли вони господнього ковчега і кінію заповіту та всі святі речі, що в ковчезі, і принесли їх священники та лавіти. А цар Соломон та вся Ізраїлева громада, що зібралися при ньому, були, з ними перед ковчегом, і приносили в жертву худобу дрібну та худобу велику, що через многість не була вона ані записувана, ані лічена. І несли священники ковчега Господнього заповіту до Дивару, Хіраму, до святих над крила Херовімів, бо Херовімів простягали крилами над місцем ковчега і затмінювали херовими над ковчегом і над його держаками зверху. А ті держаки були довгі, і головки їхніх держаків були видні святині перед найсвятішим. А назовні не були видні, а вони там аж до цього дня. У Ковчезі не було нічого, тільки дві каменні таблиці, що поклав туди Мойсей на Хориві, коли Господь склав був заповіта з Ізраїлими синами при вході їх з Єгипетського краю. І сталося, як священники входили до святині, то хмара наповнила Господній храм. І не могли священників стояти і служити через ту хмару. Бо слава Господня наповнила Господній храм. От відбувся вхід, внесення основного атрибуту ковчег заповіту. І було приносено безліч жертв худоби дрібної, великої. І було поклоніння, я думаю, був спів, це було велике свято. І ви пригадуєте, що в подібній ситуації при перенесенні ковчега заповіту там Давид танцював. І був, як і деякий інцидент в сім'ї Давида в той день. В той вечір, коли написано, Давид повернувся додому, щоб благословити дім свій, уявляєте, він радісний. Після такого особливого святкового служіння і танцював там, і радів, і прийшов додому радісний, і гей, сімейство, зараз... Продовжимо святкувати, може там попкорна нажаримо, чи що там у них було. І... Але тут Мілхола сказав йому, що ти такий духовний красавець тут прискакав. Ну, ти пригадай, як ти якось нездраво виглядав, коли ти там танцював. Мені так подобається та історія. Давид дуже чітко сорієнтувався тоді. Він сказав, стоп. Я це робив перед лицем Божим і радію тому, і продовжу робити. Наскільки це правильно для мужчин позиція. Якщо чоловік щось впевнено робить перед лицем Божим, якщо ви робите, якщо є якісь в вашому житті вчинки, якісь справи, в яких ви впевнені, що це перед лицем Божим, що це для Ісуса, суто для Нього, це ваші особисті з Нім стосунки, щось те, що ви робите для Нього, і ви впевнені, що це догоджає йому. Нехай ніхто вас не зупинить. Нехай ніхто не скаже, ну-ну-ну, почекай, давай полегче, помінше, пореже. Ні, просто робіть це, впевнено. І кажіть, я буду це робити, щоб не сталося. Доки я можу, доки я дихаю, доки в мене є сила, я повинен це робити. Робіть це, це дуже правильний приклад. Соломон... Теж був в такому подібному святковому служінні, коли переносили ковчег заповіту в храм. Не знаю, не написано, що він танцював, але теж, напевно, якось радів і брав участь в цьому. І коли внесено було ковчег заповіту в місце святе-святих, хмара наповнила Господній храм. Присутність Божа просто наповнила. Не знаю, як молоко. Написано, що священники не могли робити свою справу, вони не могли рухатись, вони натикались, можливо, один на одного навіть, чи на стіни, там, не знаю. Щось особливе відбулося. Знаєте, так скольз написано про це, не могли стояти і служити там через ту хмару, бо слава Господня, наповла Господній храм. Але який це важливий акт, який це цікавий, цінний момент в житті ізраїльського народу. Храм, місце перебування Бога. І він Там. Наскільки важливо. Соломон молиться далі. 12 вірш. Тоді Соломон проказав, промовив Господь, що він перебуватиме в Мряці. Будуючи, я збудував цей храм на оселю тобі, місце твого перебування навіки. І ми знаємо, що настане час, коли храм буде зруйновано, потім буде побудовано знову і знову зруйновано то, можливо, Соломон помилився, коли він сказав, що, Господи, я збудував храм, і це місце твого пробування навіки. В першому посланні до коринтян, 6 розділ, 19 вірш, написано, що наші тіла тепер храм перебування Духа Святого. Храм Божий. Є у Бога храм. І зараз, і зараз він перебуває там. Якщо ми внесли цей ковчег заповіту, якщо хмара наповнила наші серця і Присутність Божа є в нас через прийняття Ісуса Христа. Це відбувається. Ми даємо можливість оселитися Духу Святому в нас через те, що приймаємо жертву Христа і гріхи наші змиті, там на Христі знищені. І тепер Дух Божий може перебувати в нас. Тоді, коли Соломон молився, що це місце перебування Твоє навіки, зараз наші тіла є цим храмом, місце перебування Бога в нас навіки. Цікаво далі молитва Соломона. І ми будемо, спробуємо дослідити таку побудову його поклоніння і молитви. 22 вірш. «І став Соломон перед Господнім жартівником напроти всього Ізраїліву збору і простяг руки свої до неба та й сказав, «Господи, Боже Ізраїлів, нема подібного тобі, Бога, на небесах, у горі та на землі долі. Ти стережеш заповіта та милість своїх рабів, що ходять перед твоїм лицем усім своїм серцем. Цікаво, з чого починає Соломон поклоніння своє з визнання Божої величі, з проголошення того, що Бог володіє над усім. Він сказав, що немає подібного тобі в небесах у горі та на землі долі. І далі, що Соломон говорить, це він визнає те, що наші стосунки з Богом залежать від Бога. Він сказав, що ти стережеш заповіта ти стережеш милість для своїх рабів не те що ми тут зробили все класно потруділість хорошо і відповідно Бог ти повинен був заповнити цей храм своєю присутністю бо ми все зробили добре скільки золота вбухали туди скільки ми там попрацювали над тим щоб все добре виглядало ну звісно тобі не могло не сподобатися все це візуалізація ні. Він говорить, що ти стережеш заповіта, і це милість твоя для, для нас. Ми всього-навсього твої раби. І це дуже важливо розуміти, що визнання того, що наші стосунки залежать від Бога. Так, да, в цьому вірші є і наша частка, наша справа. Продовження вірша. Для своїх рабів, що ходять перед лицем твоїм усім своїм серцем. Але так цінно розуміти, що це не навпаки. Не те, що в тому разі, якщо ми ходимо в власній святості і якось намагаємось виглядати кращими, ніж ми є, тоді Бог стереже заповіту свого і милість свою для нас. Ні, спочатку Його милість. Спочатку Він сказав, я полюбив вас, я маю наміри для вас, я хочу дати вам найкраще. І лише потім ми стаємо спроможними, відповідаючи на Його любов, Служити йому і ходити перед лицем його, усім своїм серцем, повністю належати йому. Я думаю, дуже цінно приклад молитви Соломона, що він починає з цього. Він визнає цю велич Божу і визнає, що він сам, сам Бог керує нашими стосунками з ним. Він розпочав їх і він нас наближає до себе. І він вірний, 24 вірш, Соломон продовжує, «Ти, «Додержав своєму рабові Давидові, батьку моєму, те, що говорив йому. І говорив ти йому своїми устами, а рукою своєю виконав, як цього дня». Соломон визнає вірність, те, що все те, що Бог обіцяє, він виконує завжди. І для нас це теж важливо, наскільки цінно знати тоді в обітниці Божій, що він говорить в ваше життя, в ваше серце зараз. Який, якийсь конкретний цей період вашого життя. Він дотримує. Просто добре це знати. Наскільки близько надо будувати стосунки з ним, щоб знати про його наміри, про його обітниці в ваше життя. 27 вірш, теж зверніть увагу. Бо чи ж справді Бог сидить на землі? Ось небо, та небо небес не обіймають тебе. Що ж тоді храм той, що я збудував? Та ти зглянешся на молитву свого раба та на його благання, Господи Боже мій, щоб почути спів та молитву, якою раб твій молиться перед лицем твоїм сьогодні. І якось цей вірш щодо Господи, ну, хіба цей храм вмістить тебе? Якось він не, не сильно піарить проект. Можливо, варто було б сказати, цей храм достатня рівня, тобі, Господи. Він же ж стіни з золота. І статуї там золоті. І все так добре обладнане. Ну, соответственно відповідно тобі, Боже. Але Соломон розуміє, що ніяка велич Божа. Бог не може чимось бути обмежений. Навіть з храмом з золотими стінами, з золотими там ланцюгами прикрасами і колонами. Все одно, це дім, створений людьми. І Соломон це розуміє. Він говорить, що ти не на землі. Ти на небесах, ніщо не обіймає тебе, ніщо не обмежує тебе, ніщо не може тебе ем, якось обмежити. Насправді, він говорить, цей храм, той, що ми збудували, це більше для нас навіть. А ти, Господи, мені так подобається цей перехід в поклонінні Соломона. 28-й вірш, він говорить, та ти зглянешся на молитву свого раба та на його благання, щоб почути спів та молитву. Мені здається, таким чином Соломон дає зрозуміти, що да, все те, що ми робимо для Бога, ну, це всього-навсього те, що ми робимо, його ж силою. В Новому заповіті сказано, що він викликає бажання і чин. По великому рахунку, він і робить через нас те, що він робить. Але що ж тоді цінне для Бога? Стосунки з ним. Його цікавить розмова, оця молитва. Соломон говорить, ну, храм цей не може вмістити тебе. Ніщо не може вмістити тебе. Але на що ти зглянешся, так це на молитву. На цей факт того, що ми розмовляємо з тобою. Оце є те, що найцінніше для Бога. І я так вірю, має стати найціннішим для нас. Цікаво, що Соломон говорить, щоб ти, Господи, міг почути спів та молитву, і те, і інше. Тому це теж важливо для нас розуміти, що коли ми співаємо, це не просто ем, ну, такий пункт в хронології богослужіння. Це поклоніння. Це як те, що Бог шукає більше, ніж навіть будь-чого іншого спів і молитва, стосунки з ним, розмова з ним. Цінніше не храм, ні будівля, але молитва і спілкування, саме стосунки з Богом. Більш того, що найбільше, найглибше в цьому спілкуванні, найважливіше те, що Соломон далі говорить. В 30-му вірші написано, що ти будеш прислухатися до благання свого раба та свого народу Ізраїля, що будуть молитися на цьому місці. І ти почуєш на місці свого перебування на небесах, і почуєш, і простиш. І ми думаємо, це класно бути прощеним. І це насправді класно коли ми можемо з певненістю сказати, що мої гріхи зняті з мене, мій сором змитий з мене, те, що я вчинив, чи свідомо, чи не свідомо проти Бога, забрано від мене. Я чистий для стосунків з ним. І це велике благо, велика радість. Насправді, це такий особливий привилей, який мають тільки християни. Це свобода. Але знаєте, я Думаю, Бог радіє не менше нас від цього факту. Те, що йому заважало стосунків з нами, це наш гріх. Те, що нам заважало досягати його і бути в мирі з ним, стосунках з ним, те саме заважало йому, наш гріх. І от коли ми очищені від цього гріха, він, він теж радіє цьому. Це теж його мета. Тому коли Соломон молиться, «Господи, ти будеш прислухатися до молитв людей», і почуєш від місця свого перебування з небес, і почуєш, і простиш. Ну Це теж молитва по волі Божій. Він бажає цього. В посланні Петра написано, що Бог не бажає, щоб хто загинув, але щоб кожен прийшов до пізнання правди, щоб кожен спасся. Бажання Бога. Коли ми говоримо, яка його воля, коли ви відповісте, щоб люди спасались, примирялись з ним, це точно Будьте впевнені, в десятку попали, сто відсотків, це його воля, щоб люди спасались. Він бажає прощати людей. В книзі пророка Неємії написано, що він Бог, який любить прощати. Любить прощати. Не просто, ну, да ладно, так і будь простим уже, хороший чоловік, любить прощати. І не те, щоб це була його робота, але він це робить по відношенню до нас постійно. Тому що його серце таке, Бог є любов Далі Соломон молиться про різні групи людей і про різні життєві ситуації, можемо так сказати. 31 вірш. Як згрішить людина проти свого ближнього і вимагатимуть від нього клятви, щоб він поклявся, і для клятви прийдуть перед твій жертвенник у цьому храмі, а ти почуєш із небес і зробиш і розсудиш своїх рабів, осудиш несправедливого, щоб дати йому дорогу на його голову і Виправ... виправдаєш праведного, щоб віддати йому за його справедливістю. Соломон молиться про розв'язання життєвих ситуацій між людьми, спірних питань. Коли людина згрішить. Цікаво, не написано, що ну, в тому разі, якщо це відбудеться, як згрішить, коли згрішить. Зверніть увагу, що всі, про всі ці сфери, коли Соломон молиться, він не говорить, що ну, раптом таке чомусь настане, він дуже прямо говорить. 33 вірш. Коли твій народ, Ізраїль, буде вдарений ворогом, як факт, це відбудеться. У Соломона немає ілюзій, що ну, ми і далі будемо жити мирно, завжди, і все буде завжди спокійно. Так от, коли прийде час, і твій народ, Ізраїльський, буде вдарений ворогом, чому Соломон так думає? Дуже конкретна причина. Він продовжує. Чому він буде вдарений ворогом? За те, що прогрішив тобі. І так і відбуватиметься в житті ізраїльського народу. Вони будуть забувати Бога, і вони будуть, вороги, оточуючі народи, будуть нападати і легко ем, окуповувати їх. І це буде відбуватися, але є вихід. Знов таки, Соломон молиться, коли твій народ буде вдарений ворогом за те, що прогрішив тобі, і коли вони звернуться до тебе, і будуть славити ім'я твоє, і будуть молитися, і будуть благати тебе в цьому храмі, то ти почуєш із небес, і простиш гріх народу свого Ізраїля, і вернеш їх до землі, яку дав ти їхнім батькам. І в житті ізраїльського народу так і буде відбуватися. В якомусь сенсі в житті кожного з нас так відбувається? Коли ми відходимо від Бога, в наше життя приходять ускладнення, можна так легко назвати, труднощі. І добре якось мати сигнальну лампочку всередині себе, якось розуміти, що ну, це не просто там невізуха, а це насправді наслідки того, що я не дбаю про стосунки з Богом. Саме час діяти. Що мав робити народ, коли труднощі вони мали звернутися до нього, 33 вірш, славити ім'я Його, молитися і благати, і Бог вірний. В першому посланні Івана написано, що якщо ми визнаємо свої гріхи, він вірний і праведний простити нас. Як тільки ми визнаємо, ми говоримо йому про це. Він вірний зробити те, що він хоче зробити, простити нас. Не просто так, а ну давай поговоримо дольше об этом. А ти маєш якось пройти якийсь термін випробування чи ще щось? Ні, одразу він бажає простити, тому що це є примирення, це є те, що найважливіше для нас. 35-й вірш: Коли замкнеться небо і не буде дощу, знов таки, чому це відбудеться? Бо прогрішаться тобі. Та коли знову вони помоляться на цьому місці і будуть славити ім'я твоє, і від гріха свого відвернуться, то бо ти будеш їх покоряти а ти почуєш на небесах і простиш гріх своїх рабів та народу своєї Ізраїля. Бо покажеш їм ту дорогу, дорогу, якою вони підуть, і ти даси дощ на край свій, якого ти дав своєму народові на спадщину. Ще одна життєва ситуація немає дощу. І, безумовно, в, в тому режимі життя це важливо. Немає дощу, немає врожаю. Немає врожаю, немає що їсти, немає що їсти. Великі проблеми. Ви в курсі. Так от, якщо це відбудеться, знов-таки, внаслідок гріха народу, люди мають знов-таки молитися, славити ім'я Його, 35-й вірш, і від гріхів своїх відвернутися. Бо ти будеш їх покорювати. Це як один з елементів, одна з шляхів Божої роботи в нас – Через обставини, через труднощі навіть. Бог може впокорювати нас і привертати свою увагу до нас. 37-й вірш. Голод, коли буде в краю, муровиця, коли буде посуха, жовчачка, сарана, черна, черва, коли буде, коли його ворог стане тіснити його в краю міст, коли буде яка поразка, яка хвороба, усяка молитва, усяка благання, що буде від якої людини чи від усього народу твого Ізраїля, коли кожен почує рану свого серця і простягне руки свої до цього храму, то ти почуєш із небес, із місця постійного перебування свого, і простиш, і зробиш, і даси кожному за всіма його дорогами, бо ти сам знаєш серце всіх людських синів. Цікавий вірш. Іншими словами, Соломон, Соломон продовжує молитися і говорить, будь-яка біда, яка прийде на народ, прийде в життя людей. Будь-яка трудність, людина може звернутися і просити. Якщо це в щирості серця, ти почуєш і зробиш так, як сам бажаєш. Ти, Бог, сам знаєш, як виправити цю ситуацію. Доволі часто Можна почути, люди моляться, Боже, зроби так і так. І я хочу, щоб ця ситуація розрулілася і, ну, щоб врешті-решт кінець цієї історії був такий-то, і такий-то, і отак-то. І це буде всім нам добре, і тобі, Боже, в тому числі. Ну, для чого? Бог досконало знає, що потрібно, і що буде добре нам, йому в тому числі. Ну, написано, що ти сам знаєш, кінець 39-го вірша, знаєш серце всіх людських синів. Молитися, Боже, нехай буде воля Твоя на розв'язання тієї ситуації і зроби те, що ти сам знаєш, на краще. Я колись давно-давно чув молитву пастора Джорджа, і я дуже здивувався такій молитві. Була якась неприємна ситуація, здається, навіть хтось помер в сім'ї сім людей в церкві і Джордж молився, Боже, потіш цих людей і використай цю ситуацію собі на добро на славу Твою, Боже я думаю, а а як? я потім, здається, навіть ми розмовляли з пастором Джорджем і я запитав, ну а як? І Джордж сказав, що ну я не знаю як, насправді невідомо і дивно звучить, нелогічно, ну справді як. В сім'ї біда, пішов хтось з життя цього. Але потім через два чи три тижні всі ті родичі, які були неспасені, які не вірували в цій сім'ї, вони почали ходити в церкву, і потім вони водне хрещення приймали, увірували. Якась трудність сталася. Це вже як факт. Да? Що з цим робити? Боже, використай це для своєї слави. Це найкраще, що ми можемо зробити. І коли насправді прийде якась біда, навіть хвороба, тут написано в кінці 37-го вірша, якась хвороба, щось, що кладе людей на спину і забирає сили, але, Боже, ти знаєш серця всіх людських синів. І одна з причин, чому так може траплятися, сороковий вірш, Соломон продовжує молитися, щоб вони боялися тебе по всі дні, доки вони живуть на поверхні землі, яку ти дав батькам нашим. Боятися Бога – це не є типовим для нашої плоті. Наша плоть боїться тільки сама себе. І то сама себе не боїться. Постійно бажання плоті в нас є. І в її плани не входить боятися Бога, коритися перед Богом, вшановувати Бога або якось ставити волю Божу вище, ніж свої наміри. І Бог допускає трудності, допускає якісь серйозні ситуації, які впокорюють нас, які дають нам причину боятися, поважати і благоговіти перед Богом, від якого залежить все. Ще є інтересний фрагмент в молитві Соломона, 41-й вірш. Також і чужинця, що він не з народу твого Ізраїля, і він прийде з далекого краю ради імення твого, бо почують і вони про велике ім'я твоє і про сильну руку твою, та про витягнене рамена твоє, і прийде він і помолиться в цьому храмі. Ти почуєш це з небес, з місця постійного перебування свого, і зробиш усе, про що буде кликати до тебе той чужинець, щоб усі народи землі пізнали ім'я твоє, щоб боялись тебе, як народ твій Ізраїль, і щоб пізнали вони, що ім'ям твоїм визнано цей храм, що я збудував. І, можливо, при цій молитві Соломон мав найменший рейтинг там від відувань в Ютубі, не знаю. Непопулярно. Ми найкращі. Ми побудували цей храм. Ми тут потруділіся. Ми вклали свої фінанси, сили і своїх людей, і Найкращих працівників дали на цей проєкт. Соломон, які язичники? А думайся, про що ти молишся? Але знов таки, Соломон молиться точно по волі Божій. Він точно добре розпізнає наміри Бога спасати інших, спасати всіх людей. Так от, якщо чужинець не з народу Ізраїву прийде і щиро буде просити про свою потребу, 43-й вірш, та сама реакція буде у Бога. Слово в слово, коли е, Соломон молився про відгуки і відповіді Божі для ізраїльтян, так само ти почуєш це з небес, з місця постійного перебування свого і зробиш усе, про що буде кликати до тебе той чужинець. І цьому є конкретна мета і причина. Щоб усі народи землі пізнали ім'я твоє. Щоб боялися так, як боїться твій народ Ізраїль. Бог, він є Бог над всіми людьми. Церква теж є в такій небезпеці вважати, що все, що хоче Бог дати цьому Всесвіту, це тут, в цій церкві. Все інше, ну, там кое-как вони там самі подбають про себе. Але Бог благословляє тільки нас, і тільки у нас є всі ці особливі речі, тому приходьте тільки в нашу церкву. Це дуже небезпечно так мислити. Це те, що потім в ізраїльському народі все частіше і частіше почало з'являтися це те, чому Ісус, він з фарисеями явно був незгоден в всіх намірах. Він сказав, що ось прийшов той, хто називає себе, вони сказали, фарисеї сказали про Ісуса, що прийшов той, хто називає себе сином Божим, але він є друг Митерям, грішникам, язичникам. І вони не могли цього зрозуміти, чому він так себе поводить. 44-й вірш. «Коли народ твій вийде на війну, на свого ворога, дорогою якою ти пошлеш їх, і помоляться вони до Господа в напрямі до міста, що ти вибрав його, та, та храму, що я збудував для імення твого, ти почуєш їх, та їхню молитву, та їхнє благання, і вчиниш їм суд. Коли вони згрішать тобі, увага, 46-й вірш, бо немає людини, щоб вона не згрішила» і ти розгніваєшся на них, і віддаси їх ворогові, і їхні полонителі відведуть їх в неволю до ворожого краю, далекого чи близького. І коли вони прийдуть до розуму в краї, тоді взяті в неволю і навернуться, і будуть благати тебе в краю полонителів своїх, говорячи, ми згрішили і безбожне чинили, були ми винні. І коли вони Навернуться до тебе всім своїм серцем і всією душею своєю в краї ворогів своїх, що їх поневолили, і помоляться до тебе в напрямі до свого краю, що ти дав їхнім батькам, в напрямі міста, яке ти вибрав, та храму, що я збудував для іменні твого. То ти почуєш на небесах постійно у місці перебування своїхні молитву і їхнє благання і зробиш їм суд. І пробачиш своєму народові що вони згрішили тобі і всі їхні провини, що завинили проти тебе, і нахилиш до любові полонителей їхніх і вони змилосердяться над ними, бо вони народ твій, та наділ твій, якого ти вивів з Єгипту з середини залізної гучної печі. Соломон продовжує молитися і те, все те, що Господь буде робити по молитві людей. Не тому, що там тепер є храм. Не тому, що тепер є волшебне місто, куди можна прийти і по-волшебному сказати, і отримуєш волшебну відповідь. Не з, не з цих причин. В 51-му вірші є відповідь, чому Бог буде на все це відповідати. Чому Він буде відповідати на молитви. Чому Він буде прощати людей, які знову і знову згрішачі, і будуть вертатися, будуть просити, і Бог буде прощати Написано, тому що вони, цей народ, народ твій. От вона причина насправді. Усе це Господь буде чинити і чинить для кожного з нас, не тому, що у нас є храм, не тому, що у нас є щось там, що можна йому дати, а тому, що ми належимо йому, ми власність Його. Оце причина, для нього це причина благословляти нас прощати нас, приймати нас в свої обійми і дійсно дати нам можливість перебувати в ньому, знаходитись в ньому. І це дуже добре чітко усвідомлювати нам. Нам немає що дати Богові, в принципі немає. Все те, що ми можемо робити, це не є причиною, чому Він в відповідь має благословляти нас, прощати і сприймати нас. І давати нам життя, і все необхідне для життя. Це не причина. Причина та, що ми належимо Йому. Чи можете ви про себе сказати, що я належу Ісусу Христу? Якщо так, Бог буде прекрасні речі робити. Робить і буде продовжувати робити все це для вас. Бо любить. Справді, це така прекрасна причина. Він любить. Давайте станемо, щоб молитися Насправді, Соломонова молитва – прекрасний приклад для молитви кожного з нас, для побудови особистих стосунків з Богом, для спілкування з Ним. Прекрасна модель того, як Соломон молився про народ, про різні життєві ситуації, про труднощі народа. Але очевидно, що, явно видно, що ідея цього, що Бог – Буде, бажає і хоче допомагати людям, спасати людей, рятувати, прощати, наближати до себе і благословляти своєю присутністю. Чому це любов Божа, любов Божа до нас, Його милість, Його бажання бути з нами і Його бажання, щоб ми продовжували належати Йому. Я думаю, ми до кінця ніколи не усвідомимо, наскільки сильно Бог хоче, щоб ми були з Ним.